amma ba'du fa in ahsana alhadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar na'ud billahi min nar iman mwezi tulio nao ni mwezi wa Rajab mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameelezea hukumu yake kuwa ni miongoni mwa miezi mitakatifu katika miezi minne mitakatifu kama alivyoainisha Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam Mmoja katika hiyo minne ni huu tulio nao Allah akaonya aliposema fala tadhlimu fihinna anna wala msidhulumu nafsizikum katika hiyo miezi zimetakatifa ni kipindi ambacho Allah tabaraka wa taala amekitukuza katika uumbaji wake. Yaani watu wawe na heshima sana ndani ya miezi hii. Hata kupigana vita ya kidini Allah tabaraka wa taala hataki. Iwe kimya miezi hii. Ina jambo zito mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa aliposema falata dhulimu fi hinna amfusakum wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi Mitakatifu japo dhulma siku zote ni haramu lakini ikiingia ndani ya kipindi hiki inakuwa ni tatizo zaidi kwa sababu inihitaji wewe uonyeshe heshima na adabu kipindi hiki lakini pia ikawa hujaonyesha heshima Hujaonyesha huja adabu ukawa unaendaenda enda unakuwa umefanya jambo zito mbele ya Allah Tabaraka wa taala wa hu hayinan na nyinyi mnadhania ni mambo mepesi tu ya kawaida wa huwa inda Allahi azim lakini mbele ya Allah ni mambo mazito sana sasa nitaingia upande wa madeni Upande wa madeni kuna dhulma nyingi zinafanyika kwenye madeni. Anayeenda kukopa ni kama mtu ameenda kuchumbia. Ataenda kwa kila sura iliyo nzuri. Atatumia kila upole. Viapo na, ku, na kuwaaminisha wale anaoendea ili wamwamini. Na tarehe ya kesho kesho kutwa ya kwamba haitochelewwa kesho ili ilimradi tu itoke kwenye mikono yako wewe ikiingia kwake basi huna mamlaka tena na si kila aliyechelewesha ulipaji wa deni ameshindwa kulipa deni haiko hivyo kuna ambaye amechelewesha ulipaji wa deni kwa sababu tu ya ubahili nao anaona zitaisha hali ya kuwa sio zake yani anaogopa kumwishia vitu ambavyo sio vyake kwa wosome vile siwi vyako Wile wewe weo umeona ni vyako sasa ndio tatizo lako katwaambia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi katika sahih bukhari maqulul ghani zulmun mtu ambaye ana uwezo wa kulipa deni lakini akabaki anachelewesha hapeleki haki ya watu kwa wenyewe hapeleki Yaani mwenyewe anasubiri bwana pesa zangu, haki yangu, vitu vyangu. Nitakupa nitakupa. Subiri kuna nini kidogo nitakupatia. kuna mambo kidogo hayajakaa vizuri. Ya mwenzio pia naharibika. Yaani wewe unaogopa atakuharibikia? Sasa we kule ndio ushaharibu tayari sasa. Na kitu ni chakeyeye sasa. Unachotaka wewe kupitia hicho unyanyukie yeye yeah, endelee tu kuharibikiwa mtume akasema hiyo ni dhulma mathlul ghaniy zulmun akasema mtume wa utbia ahadukum ala maliin faliytba na mmoja wenu akiambiwa deni unalo nidai mimi nenda kwa fulani atakupatia mtume anasema akiambiwa hivyo mmoja wenu basi akubali kwa sharti yule amaye unageuziwa kwake ukachukue kule haki yako awe ni mtu mkweli mwenye uwezo wa kulipa asiwe mtu ambaye pia utakuwa unaondoka huku kwenye majanga unaenda kwenye majanga makubwa zaidi ikiwa ni mtu ambaye si mkweli anaweza akamporofisha akam, akamzungusha asipate haki yake huyu mdai basi hiyo hairuhusiwi unatakiwa kukamata tena na huyo yule mwenyewe kama yule ambaye unaambiwa kachukue kule ni mtu ambaye hana uwezo wa kutosha kulipa deni lako pia hairuhusiwi kwa sababu itakuwa bado ninyi mnaendelea kufunguana ni lazima mambo haya awe ni mali badhil ni mtu ambaye ana uwezo lakini pia ni mtu ambaye anaweza kutoa yaani moyo ule haumzuui asitoe. Awe hivyo. Kwa ya mtume akasema kuchelewesha kulipa deni unalodaiwa wewe hiyo ni zulma. Lakini mmoja wenu akiombwa kwamba deni hili langu mimi unaloni dai, kwa fulani basi akubali huyu anayeombwa ili kumondolea uzito huyu na yule ahakikishe haki ya watu anaikabidhi. Duku zangu mambo ya madeni ni tofauti na watu wanavyodhania mbele ya Allah tabaraka wa taala ni habari nzito sana Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhumana anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yusalli ala rajulin mata wa alayhi dayn mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hamfali mtu ambaye amekufa hali ya kuwa anadaiwa anadeni alikuwa hamswalii mtu ambaye amekufa ana ya fa utiya bimaytin akaletwa maiti mbele ya mtume sallallahu wa wasallam ili kumuomba amswalie yule hali ya kuwa hiyo ilikuwa ndiyo mautifi yake Ndiyo msimamo wake akaletwa maiti mbele ya mtume ili mtume amswalie yule Mtume akauliza aalaihi dainun Anadeni huyu anadaiwa? Qalu na'am dinarani. Wakasema ndiyo anadaiwa dinari 2. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akasema sallu ala sahibikum. Mswalieni ndugu yenu. Yeye akakataa kumswalia akasema nyinyi mswalieni ndugu yenu kwa maana mimi siwezi kumswalia huyu ambaye ana deni akajitokeza abu qatada al-ansari radhiyallahu anhu akasema ya rasulullah huma alaya hizo dinari mbili hizo anazodaiwa na beba mimi nabeba mimi ntalipa mimi riwaya nyingine ikauliza akamuuliza mtukufu sallam haqq al-garim au haqqul garim hakuul gharim wa baria ammin humal mayyit kuanzia sasa hivi mdai aje kwako akazipata na huyu maiti umemuondolea hili deni tamka qala na'am akasema ndiyo kuanzia sasa basi huyo hadaiu mimi ndo nadaiwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamswalia riwaya ikaendelea anasema fa dhamma fata Allahu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam pale alipo mfungulia mtume sallallahu alaihi wasallam yani Allah akampa futuhati nyingi ikawa mali katika uislamu ni nyingi mtume akatangaza katika umma wa Kiislamu akawaambia ana aula bi kulli muslimin min nafsihi faman mata wa alayhi daynun fa ana waliyuhu waman mata fa alayhi waliyuhu Anasema mimi ni aula ya yo, muislamu yoyote mimi ndio amae niko juu kuliko yoyote katika nyinyi Yule atakaye kufa hali yakuwa anadaiwa na deni faana waliyu mimi ndiye nalisimamia hilo deni Kwa maana aje katika baitu malal muslimin aje nani anamdai huyu mripia mimi Nani anamdai huyu mripia mimi kama waliyul amri na ukiangalia katika mgawanyo zile pesa za zaka au mali za zaka Allah ametaja pale walgharimina na wale wenye madeni pia walipiwa madeni yao kupitia hizi mali za zaka. Kwa hiyo mtume akatangaza yeyote ambaye atakufa hali ya kuwa ana deni ameliacha mimi nalibeba aje hapa tumlipie. Wamantara taraka malan na yule ambaye amekufa ameacha mali basi hiyo mali itarifiwa na ndugu zake kama kawaida sioechukua mimi hilo ni jambo la deni unaona jinsi ilivyokuwa mpaka siku moja anasema samura kunna fi janazatin ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulikuwa katika mazishi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam Tahamaki mtume akauliza Hahuna ahadun min bali ni fulan hadithi hiyo katika Sunan Abi Daud kwa isnad hasan Anasema hapa kuna yoyote ambaye ni katika bani fulan falami yujibu hu ahadun Hakuna liye mjibu watu wakakaa kimya la mmoja anaogopa pale kuna nini kuna nini labda atajibu mwenzangu nisijibu mimi ثم قال فشاك akasema tena ha huna ahadun mimba ni fulani. kuna yeyote hapa katika bani fulani yupo yani anayehusika na huyu ndugu huyu yupo falami yujibu ahadun watu kakaa kimya hakuna aliyejibu thumma qala mara ya tatu akasema tena ha huna ahadun mimba ni fulan kuna yeyote katika bani fulani hapa anayehusiana na huyu maiti Fakaama rajulun tamoja akasimama akasema ana ya rasulullah mimi hapa ya rasulullah mimi namsika na huyo akamuuliza ma na aka antujiba ni fil marrataini nimeuliza mara mbili kwa nini hujajibu ama inni mimi nimeuliza hivi hakuna amalo labda baya illa khairan khairitu inna sahibakum ma'surun bidainihi nakupeni habari kwamba ndugu yenu yeye mpaka sasa hivi haiyaruhusiwi yeye kuwa ataingia peponi mpaka dakika hii amezuiliwa yani mpaka sasa hivi amezuiliwa kuingia peponi kuna deni mpaka lilipwe ndio habari za kuingia peponi huyu zitaidhinishwa mpaka sasa hivi Amezuiliwa mpaka dakika hii akajitokeza mtu akalipa akalipa madeni yote yakamalizika swala la deni Po ile huwezi kuingia mpaka yalipwe sasa madeni ni sehemu ya maisha ya watu kwa leo madeni ni sehemu ya wafanyabiashara madeni ni madeni kama tunavyoona tuyaogope madeni kuliko tunavyoogopa tunavyoviogopa kwa sababu ni masala ya kiakhera na Allah tbaraka wa taala Hataka kila mmoja ajishiwe haki yake amepatiwa ndio yako wewe utaipata muda wako wewe haki ya watu hujaikabidhi yako pia kupewa mpaka ichujwe ichujwe ichujwe mpaka ionekane umeshalipa madeni ndio yako utaipata hili ni jambo zito kwa sababu ukishafika akhera utakaweona kule kuna utulifu na wala hujui hatima yako yani wewe ukambia, subiri kwanza umeumia yeni kile kinacho huyu asubirishwe kwanza tayari hilo ni tatizo hata kama utakuja kufunguliwa mlango wa pepo kitani takwambia huyu msubirisheni kwanza hilo ni tatizo zito tengeneza leo leo Allah tusaidie alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Allah tabaraka wa ta'ala alipotoa mwongozo wa kugawana mali za yule aliyekufa akitoa hukmu huyu apate hiki huyu apate hiki huyu apate hiki min wa fiyati yusui biha au dayni huyu apate hiki apate kile apate kile min baadi wa yu swabihi biha au dai huyu apate kile apate min baadi wa fiyati yu biha au dai baada ya wasia huko kurithi nyinyi msijamkan kimbilie kurithi yeni ni haramu kurithi mali ya marehemu hali ya kuwa nyinyi hamjalipa deni hairuhusiwi katika sheria mpaka muondoe madeni hata kama madeni yatapelekea mali yote ikeisha nasema hata kama madeni yataimaliza mali ya marehemu maana nyinyi hamna chakulisi ikipelekea madeni ni makubwa kuliko mali ya marehemu nyumba zote zinauzwa zinalipa tu madeni bali huenda yakabaki nyinyi maana yake si warithi kwake ama mkikimbilia kama nisije kukosa mambo ya madeni yatajua mwenyewe huko mnalishi haramu kwa sababu ile mali sio yenu ile mali ni yake yeye lazima atengenezewe yeye kwanza Ndiyo kisha inayobaki inakwenda kwa warithi hiyo ni sheria aliyoiweka Allah tabaarak wa taala mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia katika hadithi iliyo katika sahihi bukhari kutoka kwa buhuraira anasema man kana tindahu madhlamatun yule ambaye anajua amemdhulumu ndugu yake amemdhulumu ndugu yake min irdihi imma heshima yake au malihi au mali yake kamdhulumu na hajampa mtume akatwambia. fali uaddiha ilayhi qabla ani yaati ya yaumul qiyama aid e, umawangu nakwambieni lipa deni leo Lipa kile unachodaiwa leo kabla siku ya kiyama haijakukuta wakati hujalipa. Fal yuddha ila an yaati ya yawmul qiyama la yukbalu minhu dinarun wala dirhamun siku ya kiyama ikifika haitokubaliwa haitopokelewa dinari ya yoyote ataketoa dinari manake ni dhahabu zile vipimo vile vipimo vya dhahabu kuna vipimo maalumu ya dinari. Dinari moja ni sawa na gramu 4 na robo gramu 1. dinari moja ni sawa na gramu 4 na robo. nyingi sana. Yaani gramu moja tu dini dinari moja. Kwa pesa sasa hivi ya dhahabu inaweza kusogelea au kufika milioni. Moja. tu Ndio mtu anasema haitofikizwa dinari ya mtu hapo. Wala dirahamu ambayo ni fedha sasa. Anasema fa in kana lahu amalun salihun ukhiba minhu wa utiya kama ana mema ameyafanya huyo mja hayo mema yakachukuliwa akapewa yule amaye ni mdai wake ambaye yeye ndo anadaiwa sasa yatachukuliwa mema yake huyu alipo yule ambaye yeye alikuwa nadai na hakupewa haki yake anakufa hajapatiwa wa illam yakul lahu amal salih kama hana maema aliyatenda ukhidham min sayiati sawabihi faturihati alayhi aw fahumilat alayhi yatatukuliwa maovu yani madhambi angalia ubaya huo angalia tatizo hilo au uadilifuseme uadilif beli Allah tabaarak wa ta na ni ubaya koko wewe kwa sababu utopenda amefanya udhinu yule madhambi ya udhinu unabeba wewe yule mekula riba madhambi ya riba unabeba wewe. Yule siju amemdhulumu nani kule dhulma aliyofanya kule sasa madhambi ya yule yanaondosha. Yanapunguzwa yanapunguzwa unabeba wewe hali ya kuwa yale wewe ulijichunga ulioogopa duniani huku yaendea kwa sababu najua haya ni madhambi lakini kwa madhambi aliyofanya ya mwingine yale unashtukia unayabeba wewe. Kwa kosa ambalo hujafanya ila kupitia deni au kupitia zulma ambayo ulimfanyia mtu. Mtume akatwambia ripeni leo tekelezeni leo madeni yenu hadithi nyingine akasema atadiruna mal muflis muflis mnamjua katika umati wangu masahaba alimwambia al muflisuna aliyefilisika katika sisi tunamjua man la dharahima lahu wala mataa ni yule ambaye hela hana wala vitu hana Anaela, wala hana mali anazomiliki yupo yupo tu huyo ni muflis mtume akasema innal muflisu min ummati Muflis, katika umma wangu yati يوم القيامه ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama bi salatin wa siamin wa zakatin anaonekana ana swala nyingi ameswali anafunga amefunga na zakka ametoa wayati lakini anakuja waqad shatama hadha huyu kamtukana wa kadha huyu kamsingizia uzinifu hali ya kuwa hajazini wa akala mala hadha na amekula mali ya yule Wasafa safaka dama hadha amemwaga damu ya huyu wa hadha na huyu kampiga fa yuha hadha min hasanati ambaye alimsingizia atalipwa thawabu kwa sababu alikosewa heshima yake Bilazima lazima ilipo ile heshima huyu amaye alikula mali yake atalipwa thawabu kutoka thawabu za huyu huyu aliyefanya madhambi haya atalipwa yule mwingine alimwaga damu yake zitachukuliwa thawabu zake analipwa yule yule mwingine alimpiga kofi sio alimsukuma atachukuliwa thawabu zinalipwa kule hata اذا faniat hasanatu mpaka mema yake ukifika wakati sasa mema yameisha kwa sababu kila dhambi lina thawabu zake na thawabu ni nzito yani anachukuliwa mafungu makubwa makubwa analipwa yule kwako kunapungua mpaka mema sasa yamekuishia na mema yenyewe leo angalia watu ni wavivu katika mambo kheri ni wavivu lakini katika haya ambayo yanayowepelekea wao wafilisike siku ya wa kiama ndiyo wepesi. Hili nijenga kama alito kama hutojua unjue hilo ni tatizo lakini leo hutoiona. Mtume anasema mema ya kimuishia huyu ya kulipa yule ya kulipa wale waliovaghulumu. Ukhidha min sayiati sahibi. Ukhidha min khatawayahum yatachukuliwa madhambi ambayo wameyafanya wao kama ilivyotaja ile hadithi ya kwanza faturi hati alaihi halafu yale madhambi anabebeshwa yeye thumma turi fi nnar hatimaye anakamatwa yeye anatupwa motoni kwa sababu alikuwa amemdhulumu huyu kamdhulumu yule kamtukana yule kala mali ya yule basi ilikuwa sawa unapofanya ibada haya uyaepuke. yani hizi sumu za matendo yako unayoyafanya leo katika dunia hii tunaomba allah tabaraka wa taala moyo uwe wakupenda mambo yake na kufuata njia yake na atukubalie mema yetu na atusamehe yale ambayo tumekosea na atujalie kutengeneza kabla ya siku ya mauti yetu wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in